адже їй не терпілося все дізнатися та поговорити зі мною. І хоч мені було приємно з нею говорити, проте я відчувала, що це щось не те. Вона ніби була моя найкраща подруга, проте я не відчувала цієї близькості. Не знаю, що зі мною не так. Я читала про тих, хто втратив пам'ять, але в них зовсім не такі симптоми. Це так дивно. «Знаєш, таке відчуття, ніби ми з тобою познайомилися заново», посміхнулася Олівія. «Ніби переді мною зовсім інша людина. Проте зовнішність залишається моєї подруги. Але, думаю, я все ж звикну. Ми з тобою почнемо нашу дружбу спочатку». «Ти справді цього хочеш?» – запитала я. «Навіть не дивлячись на те, що я майже тебе не пам'ятаю». «Мерая», – дівчина уважно подивилася на мене, – «ми з тобою найкращі подруги ще з дитячого садочку, коли ти захистила мене від того бадя. І в нас було стільки всього» що я тепер не уявляю свого життя без тебе. ми зможемо пережити все заново. Я в цьому впевнена. Не знаю, що мною керувала, та я потягнулася до Олівії та обійняла її. Це було так мило, те, що вона говорила. Мені приємно, що в моєму оточенні є такі чудові люди. Я справді дуже хотіла, аби ми все пригадали з нею. Адже я б хотіла повернути таке життя. Ми ще довго з нею проговорили а потім сиділи та дивилися фільм з різними смаколиками. Дівчина впевнила мене, що ми його передивлялися вже разів з десять, однак для мене це було новим досвідом. Тут розповідалося про кохання вампіри та людини, що змусило мене посміхнутися. В реальному житті такого б точно не було. Габріель. Мирая була тут, вона повернулася до нас, і я не міг повірити в те, що це справді сталося. Дівчина була зі мною, і я був щасливим. Принаймні, я намагався вірити в те, що це саме вона. Зовнішньо я в цьому і не сумнівався. І, чесно, було спочатку досить дивно навіть говорити з нею, адже дівчина майже нічого не пам'ятала з того, що було між нами. Вона старалася уникати мене, ніби якогось незнайомця. Але вона справді старалася, і я цінував це. Проте мої думки зараз були сконцентровані зовсім на інших речах. Я намагався поговорити з її батьками, але вони мені майже нічого не розповідали. Лише те, що мирає, вийшли з коми, і на цьому все. Ніби приховувало від мене правду. Але я ж все одно все дізнаюся. З одного боку, мав би заспокоїтися та радіти тому, що маю. Однак я відчував, що тут щось не так. Навіть поведінка дівчини була зовсім не такою, яку я пам'ятаю. Якісь відчуття не ці. Ніби це зовсім інша людина. З одного боку можна було б списати це все на втрату пам'яті, але я навіть не знаю, як це пояснити. Якесь внутрішнє відчуття чи що. Тому я вирішив зробити те, що потрібно було зробити. Взявши свій телефон, я набрав той номер, який стільки разів хотів видалити. Але зараз саме той момент, коли потрібно це зробити. І поки я не передумав, то натиснув кнопку виклику. Кілька гудків і слухавку підняли. «Ало, привіт! Це Габріель!» – видихнув я. «Мені потрібна допомога, адже здається, що змираю щось не так». Глава дев'ята Я поступово почала звикати до свого життя. Мені справді тут дуже подобалося. Чудове місце та люди, які мені по-справжньому любили і я заново почала знайомитися зі своїм колишнім життям. Я ще досі не могла багато що пригадати, та й мої спогади були ніби кадрами якогось фільму. Таке відчуття, ніби це все, траплялося не зі мною. Я звикла до свого нового життя тут. Проводила час з родиною, Олівією та Габріелем. Якась частина мене кохала його. Однак щось таки зупиняло. Чогось в моєму житті таки не вистачало. Це все здавалося якимось незрозумілим сном. Хотілося б заснути, а прокинутися там, де все буде правильно. Я хотіла відчути своє місце, та згодом я все ж змогла отримати відповідь на своє питання. Того вечора я заснула, як і зазвичай. Проте все тривало надовго, адже згодом я отямилася в своїй кімнаті. Місячне світло падало з відкритого вікна та освічувало все навколо. Я мало не закричала від того, що побачила. На ліжку сиділа моя абсолютна копія. Та її шкіра була неймовірно блідою, а очі ніби світилися зсередини темрявою. Напевне, я сплю, адже цього просто не може відбуватися насправді. Це точно якийсь кошмар. Ні, ти зараз повністю при тямі. І я не читаю думки. В тебе просто все на обличчі написано. Посміхнулося це створіння. Не бійся. Я тобі ніколи не зможу зашкодити. Мені потрібно лише поговорити, та й часу набагато. «Що ти таке?» – ледве прошепотіла я. Якимось незрозумілим для мене чином всі інстинкти напружилися. Я була готова захищати себе, якщо це знадобиться. Навіть уявлення немає, звідки в мене це все. Адже я точно ніколи не займалася бойовими мистецтвами. Хоча, може, так і працює інстинкт самозбереження. «Я не що, а хто?» – вона розсміялася. «Я – це ти. Точніше, я справжня мираю. А ти зараз займаєш моє місце. І це так несправедливо? Я померла, а ти отримала моє життя, батьків та хлопця». Габріель навіть не відчуває різниці, хоча це й не дивно. «А ти ж нічого про себе і не пам'ятаєш». Я різко сіла, намагаючись триматися якомога далі. «Ти не на своєму місці». «Я нічого не розумію», – промовила я. «Що зараз взагалі відбувається? Адже ти просто не знаєш правди про себе, та і я всього не знаю». Мирая уважно дивилася на мене. «Знає, що ти не з нашого світу, і хтось використав дуже потужне заклинання, аби протягнути тебе сюди, а я ж померла. У мене не буде шансу повернутися назад, тепер це твоє життя». Але я знаю, що твоє місце все ж не тут. І рано чи пізно ти захочеш повернутися додому. У своє справжнє життя, де на тебе чекають близькі люди. Ось тепер я остаточно заплуталася. Ця дівчина говорить, ніби вона справжньо мирає. Однак хто тоді я? Що тут взагалі відбувається? Мені взагалі здавалося, що це лише сон. Однак на якійсь підсвідомості я відчувала, що це зовсім не так. Все відбувається по-справжньому. До того ж, я справді відчуваю, ніби моє місце і справді не тут. Недаревно ж мені снилися ті дивні люди, які здавалися мені монаршими особами. А ще й магією володіли. «Я абсолютно нічого не пам'ятаю», – відповіла я. «Це й не дивно», – продовжила Мирая. «Однак тобі потрібно це зрозуміти, адже інакше ти не зможеш повернутися додому. А там на тебе дуже чекають. Твоя родина неймовірна, я змогла їх відвідати». Набагато краще, ніж моя. Це зараз вони здаються тобі хорошими. Але, повір, ці люди приховують таємниці. Інколи я шкодувала, що народилася саме в них. Вона сумно похитала головою. А ще на тебе чекає хлопець. Я ж знаю, що ти не кохаєш Габріеля. В тобі просто залишилися мої почуття до нього. Я і справді помічала, що моя прив'язаність до нього якась дивна. Ніби вимушена. Дуже схожа на те, коли граєш роль у фільмі. Але її слова дуже багато чого пояснюють. От чому я відчуваю тут себе не на своєму місці. Однак я досі не могла повірити, що і справді це все може відбуватися. І, здається, вона це помітила. Коли мерає під ближче, я ледве стрималася, аби не втекти якомога далі. Щось в ній лякало мене. «Я не можу згадати», – врешті визнала я. «Нічого, я тобі обов'язково допоможу», – хижо посміхнулася вона. Однак ти потім можеш інакше почати сприймати все тут. До того ж, ми з тобою, скажімо так, по різні сторони барикад були. Ну ти і це все скоро зрозумієш сама. Залишилося лише пригадати своє минуле. І що ти збираєшся робити? Однак я не встигла договорити, адже Мирая різко кинулася до мене та взяла мою голову у свої руки, а вони були такими холодними. Я навіть не встигла зреагувати, лише занадто пізно почала обурюватися. «Не хвилюйся, я не зашкоджу тобі», – врешті сказала вона. Якусь міть нічого не відбувалося. А потім я відчула нестерпний біль. Мою голову розривало на шматочки, від чого хотілося закричати. Ні, вона точно вирішила мене вбити. Але потім перед моїми очима почали проноситися картинки. Поступово я почала згадувати про своє життя в домі Рейгазів, Королівську академію та своїх друзів. Той хлопець, який так мені часто снився, це був Зак. Я його по-справжньому кохала. От тому мені й здавалося, що бути з Габрієлем неправильно. Я згадала все. Я Немгерая. Я Дарсана Драгомір, принцеса вампірів та майбутня королева. Аларік, Я досі не міг прийти до тями. А вже пройшло достатньо часу. Я стільки років шукав свою сестру. Намагався повернути її додому. І от нарешті Дарсана була вдома, все налагодилося. Навіть Легіон вже не так сильно нас турбував. Мало все бути просто чудово. З часом Еммі би стала королевою, а я воєначальником. Однак тут нова проблема. Коли ми вважали, що вона померла остаточно, то й мало не з'їхав з глузду. Не міг повірити, що з нею це станеться. Хотілося просто знищити весь світ. І я навіть почав боятися власних відчуттів. Можливо, це через демона, проте ми легко знайшли спільну мову. Проте все ж є шанс, що вона повернеться. Саме так колись було зі мною, і завдяки своїй сестрі, друзям та Іларії я зараз тут. І я просто зобов'язаний зробити те ж саме для Дарсани. Вона потрібна нам тут. Цікаво, ми весь час будемо рятувати одно одного по черзі. Але ж для цього потрібна родина. Однак той самий спосіб не спрацює. А в бібліотеці я не знайшов абсолютно нічого, хоч скільки часу там не проводив. Тому я просто сів на підлогу в нашій кімнаті та важко поклав голову на руки. Ні, має бути обов'язково якийсь вихід. Ми маємо повернути мою сестру додому. Але з кожним днем я все більше зневірююся. Іларія ж тихо підійшла до мене та поклала свою руку. Вона не говорила ні слова. Та й зараз це не потрібно. За стільки часу ми витримали усі проблеми та все одно не припиняли одне одного кохати. Я витягнув ноги та потягнув її до себе так, щоб вона опинилася на моїх колінах. Зараз мені, як ніколи, була потрібна підтримка коханої дівчини. Ми впораємося з усім, але тільки разом, принаймні я вірив це. Все буде добре, спосіб обов'язково є, тому не варто сумувати, пошепотіла вона мені. «Ми обов'язково щось вигадаємо. А якщо нічого не вийде? Якщо це і справді кінець для неї? Я не хочу вірити в це. Проте іншого виходу, здається, немає», – видихнув я. «Я впевнюю цьому заката та Зоріну з Джейком, однак сам постійно сумніваюся. Тоді дозволь мені стати твоєю вірою», – дівчина мені легенько посміхнулася. «Я завжди тебе втримаю, якщо ти почнеш падати». І саме це я в ній цінував найбільше. І Ларія завжди поруч, коли це потрібно. Вона ніби відчуває, що в цей момент мені потрібна підтримка. Я кохав цю дівчину. І навіть не уявляю, що б зі мною було без неї. Та все ж варто прислухатися, адже в неї є досвід повернення з мертвих, скажімо так. Вона була на місці Зака. Вона не здавалася. І я зараз тут поруч з ними. І якщо кохана каже, що в нас все вийде... Значить, так і буде. Глава 10 Я згадала майже все своє життя. Так, я була принцесою вампірів, хоча виросла зовсім в іншій країні. Я пам'ятала кожну деталь минулого, однак вони в мені не викликали абсолютно ніяких відчуттів. Ніби це були кадри з якогось фільму. Навіть хлопець, якого я так часто бачила у своїх снах і якого я точно кохала, не змусив мене захотіти повернутися. Не знаю, чому так. Можливо, я там просто не була щаслива або просто не все згадала. Однак я хотіла отримати відповіді від батьків Мираї, адже досі не розуміла, чому я тут опинилася. Якесь закляття перенесло мене в тіло смертної дівчини. Я чітко знала, що на землі. Це світ, що дуже давно втратив магію, і тепер залишилися тільки спогади та невеликі виплески сили. Батьки одразу ж зрозуміли, що я хочу про щось запитати. А тому зараз ми сиділи на кухні, але ніхто не знав, що сказати. Але ніби вже колись таке було. Так само в один момент моє життя змінилося, і прийомні батьки мені все пояснювали. «Ти, Дарсана Драгомір, принцеса Валорії, країни в нульовому світі». Принаймні, була нею, почав Райан. Наша донька Мирая, помирала, і одна організація, в якій ми довгий час вже працюємо, займається якраз відродженням магії на землі. А ти була нещасливою там. До того ж, щось сталося, і тепер ти теж могла зникнути. Єдиний шанс тебе було врятувати – це переселити в тіло нашої доньки, видихнула Каміла. І ви погодились на це? Здивувалася я. «Ми робимо хорошу справу», – посміхнувся Райан. «Ти дуже особлива дівчина, і можеш нам допомогти. Це потрібно було зробити для усіх нас». Але я досі не могла усвідомити це все. В мені зараз ніби жило двоє людей, і невідомо, хто з них справжня я. Якась частина мене хотіла повернутися додому. Мені здається, що якась частина мене таки залишилася там. І коли я знову буду у Валорії, то зможу згадати абсолютно все. І знову відчути ті емоції. Однак, якщо я була там нещасливою, то чи варто це робити? Але мені ніби і тут непогано. Здається, в мене зараз голова зірветься. «Що за організація?» – запитала я. «Навіщо розповідати, якщо можна тобі просто все показати?» – відповів Райан. «Збирайся, ми тобі все покажемо». ЗАК з кожним днем надія на те, що Дарсана повернеться до нас, стає все примарнішою. Я чи не щодня проводив по кілька годин біля її тіла, намагаючись щось вигадати. Ми прочитали сотні книг, відвідали всіх, хто міг би нам допомогти. Та відповідь завжди була лише одною – вам потрібно чекати. Однак я вже більше не міг. Мені потрібно повернути свою кохану якомога швидше. Вона не заслуговує на те аби її життя так просто припинилося. «Я очікував побачити тебе тут», – почув я голоса Ларіка. «Ти як? Як я можу бути?» – відповів я, коли друг присів поряд. Таке відчуття, ніби відповідь близько, але ми не можемо отримати її. Емі все ще не оттямувалася, а надія з кожним днем стає все меншою. Скільки має часу пройти, аби ми остаточно зневірилися? «Цього не станеться ніколи», – одразу ж сказав Рік. Ми завжди будемо боротися за неї. Я не для того так довго шукав сестру, аби знову втратити. Я знав, що для нього це дуже важко, адже вони землі були досить близькими. Брат просто обожнював її, ставлячи життя сестри вище за своє. Однак зараз кожен з нас був безсилим. Чому це прокляття влучило саме в неї? Краще би я опинився на цьому місці. Дівчина би обов'язково щось придумала, а якщо ні то вона хоча б жила. Але наше життя не питає в нас, які сюрпризи підкидати. І хоча я все ще сподіваюся, що ми знайдемо вихід, та зневіра вже почала оволодівати мною. І це лише питання часу, коли вона остаточно переможе. Глава одинадцята Я не знала, куди ми саме прямуємо. Адже Каміла та Райан збиралися мене познайомити з тою організацією, в якій вони працюють. В голові проносилися якісь спогади стосовно цього, проте я не могла схопитися за жоден з них. Перед очима ж постійно виникало одне обличчя. Хлопця звали Зак. І при цьому всередині в мене щось ніби стискалося. Я сумувала за цією людиною. Я кохала його, але більше я не могла нічого пригадати. Замить ми зупинилися біля якогось старовинного особняку. Він був триповерховий, огороджений високим забором. Сірий колір робив цю будівлю по-справжньому страшною. Здається, саме такі місця називають будинками з привидами. Але я не відчувала нічого загрозливого. Дивно, невже я маю якесь перечуття? Це залишилось з мого минулого життя, чи особливість Мираї? Стільки питання, відповідей я досі не маю. Ми вийшли з машини та попрямували до входу. А всередині будинок був досить простим. Меблів було небагато, більше якихось речей, що я ніколи не бачила. І дуже темно, ніби ці люди намагалися заховатися від всього світу. Я з цікавістю розглядала кожну кімнату, однак ми досі не зупинилися. Лише коли зайшли в якесь велике приміщення, в якому не було вікон, лише світильники давали зрозуміти, де ми знаходимося. Це була якась галерея, на стінах купа портретів, зображень якихось подій, та навіть кілька родинних дерев, на стендах були різні книги сувої чи просто якісь предмети, і коли я підійшла ближче до якоїсь корони, то на очі попалося одне слово легіон це викликало в мене суміш страху та ненависті, і я так і не зрозуміла, звідки воно з'явилося. Я дуже добра була знайома з цією організацією. В минулому житті, і воно не призвело ні до чого хорошого. Заходилося різко втекти звідси, адже я почала відчувати, як стіни тиснуть на мене. Я навіть не помітила, що почала відступати. «Мирає?» – звернулася до мене Каміла. «Вибач, я маю називати тебе справжнім ім'ям, але ніяк не звикну», – вона похитала головою. «Ми знаємо, що раніше ти мала певні проблеми з легіоном, і тобі розповідали, що ми жахливі люди» які хочуть знищити всіх та встановити свою владу в кожному зі світів. Проте це зовсім не так. А що таке легіон насправді? Мені важко далося це питання. Ми захищаємо простий народ. Королівські родини думають лише про власне благополуччя, часто здобуваючи про інших. Вони відправляють людей на безглузді війни за території, а самі розкушують в палацях, пояснив Райан. Ми хочемо це припинити. Якась частина мене чітко говорила про те, що це неправда. Я пам'ятаю, що мені колись розповідали зовсім інше. І чому мені їм вірити? Підійшовши до картин, я почала уважно їх розглядати. Тут були показані деякі події з битв Легіону проти королівських родин. На одній була дуже гарна та велична будівля, що ніби знаходилася під якимось куполом. А в центрі цього всього світловолосий чоловік, якого вбиває прекрасна жінка. А внизу підпис «Героїчна самопожертва Натаніеля Оверлуку. Битва за Королівську академію». Я знала більше про цю подію, проте не могла нормально згадати, що ж тоді відбулося. «Ми можемо тобі довести, що це справді так», – продовжив Райан. Я ніби заворожена продовжувала спостерігати за картиною. Проте Каміла взяла мене за руку, і ми пішли кудись в інше приміщення». Я уявлення не мала, що має бути далі. Однак ми зупинилися біля невеличкої вітальні, де сиділи багато людей. Усі вони були поранені, і це мене навіть налякало, ніби нещодавно відбулася війна, а весь інший світ цього не помітив. «Це біженці, яких ми забрали з собою після чергової битви з королівською кров'ю», – пояснила Каміла. «Ми це робимо заради них, ми захищаємо цих людей». Але останнім часом це робити все важче, і для цього нам потрібна ти. Однак я ще досі не була впевнена, що все справді так, як вони мені розповідають. Нехай більшу частину свого минулого я не пам'ятала, проте якесь передчуття радило триматися якомога далі від цього. І я не знала, чому вірити. Лава дванадцята не одразу мені вдалося прийняти легіон. Якась частина мене продовжувала говорити про те, що тут все зовсім не так, як мені намагаються показати. Однак з кожним днем я все більше впевнювалася в тому, що королівську кров треба знищити, а в 35 світах встановити владу легіону. То не лише те, що я майже не пам'ятала свого минулого життя, а ще й розмова з однією людиною. Це був принц якогось королівства, що став на бік саме цієї організації. Здається, він знав справжню Дарсану Драгомір. Згодом я згадалась, що ми разом навіть колись навчалися. Але більше нічого. Тому з часом я все ж вирішила стати частиною Легіону, хоча не уявляла, чим зможу їм допомогти. Мені постійно говорили про те, що в мені живе магія, яку я маю розбудити. Проте в мене абсолютно нічого не виходило. А тому, поки я допомагала лише в якихось незначних завданнях, та мені хотілося бути хоч в чомусь корисною. Коли за два тижні Каміла повідомила мені, що в них буде нове завдання, якому я точно їм допоможу. Це був напад на країну вампірів – Валорії. Ніби там зараз повстання, і ми мали допомогти простому народу. Однак при згадці про це місце якийсь неймовірний сум прокидався в мені. Ще би, я ж була принцесою вампірів. Але на тлі Мераї від моєї сутності не залишилося й сліду. Я була простою людиною, тому навіть не знаю, чи можу бути їм корисною. Райан та Каміла намагалися дістати з мене хоч якусь інформацію. Те, що я їм називала, було настільки незначним, що це засмучувало мене ще більше. Навіщо тоді я приєдналася до Легіону, якщо не можу нічого зробити? Саме з такими думками я сиділа на даху будинку Легіону. Не знаю чому, та мене дуже приваблювало саме це місце. Вона пробуджувала в мені давно забуті почуття. У голові проносилися спогади того, як ми проводили час з тим хлопцем, Заком. деякі моменти змушували мене буквально тремтіти, тому я навіть не помітила, як хтось до мене підійшов. Якісь інстинкти спрацювали в мені, я різко піднялась на ноги, приставивши ніж до горла. Сама не знаю, звідки в мене такі таланти. Скоріше за все, залишки минулого. Однак загрозей не було ніякої, адже це був Габріель. Звичайно, він був частиною легіону. Точніше, вони приєдналися сюди разом з Мираєю. І з того часу, як він дізнався правду, ми так ж одного разу і не говорили. Адже я просто не знала, що тут можна сказати. Прибравши ніж, я присіла на місце, а Габріель важко опустився поруч. «Знаєш, я одразу відчув, що тут щось не так», – врешті сказав він після довгої паузи. «Ти була не схожа на ту Мираю, яку я знав. Проте так хотілося вірити, що мені лише здалося. Але ні, тепер я розумію, що втратив її назавжди». «Вибач, я не хотіла, аби все так склалося», – сказала я. «Та ти тут невинна. Ти була потрібна Легіону, а Мираю все одно вже не повернеш. Правда, доведеться звикнути до цього». Габріель сумно посміхнувся. «Як це, не пам'ятати майже нічого і жити в тілі іншої людини?» «Важко сказати», – чесно зізналася я. «Я не розумію, хто я та де маю бути. Те, у що я вірила раніше, зараз руйнується. І я вже не знаю, де правда». «Ось в цьому я тебе розумію», – сказав хлопець. «Мені здається, що Легіон – це не зовсім те, що нам розказують. І я не впевнений, що саме ми робимо щось хороше для людей». Таке відчуття, що ми просто ляльки у якійсь смертельній грі. Ці його слова змусили мене задуматися. Невже Габріель справді сумнівався в ідеалах Легіону? Та найстрашніше було те, що він озвучував і мої потаємні страхи. Глава 13. Сьогодні ми мали перенестися у Валорію, адже саме там зараз відбувається повстання – і Легіон має допомогти народу. Звичайно, мені ніхто не розповів про подробиці, однак я була не проти. Хоча я стала частиною цієї організації, мені все ще не розповідали частину їх планів. Але я знала деякі секрети. Дещо я дізналася самостійно в бібліотеці, де було дуже багато книг Легіону чи просто древніх фоліантів. А що було ще робити, якщо мені більше не довіряли? Більшість уникали мене. Проте вони були в мене розчаровані. Ці люди сподівалися, що я зможу якось використати магію, яка раніше була в минулому житті. Проте я навіть не знаю, як це робити. Так я пам'ятаю деякі моменти, але це не дуже допомагає. Якесь дивне перечуття з'явилося в мене, адже я сьогодні перенесуся в країну, де я була принцесою. Хоча, напевно, і зараз є. Наскільки я пам'ятаю, я не все життя провела там. Більшість мого життя пройшло в Хейвенберді. Однак я не пам'ятала, що сталося з тими, хто мене виховував. Можливо, вони зараз у Валорії. Від учора я якось незрозуміло себе почувала. Ніби щось має статися. І це навіть починало лякати. Тому, коли відкрився портал у Валорію, я ледве зібралася з силами, аби увійти в нього. Раптом щось піде не так. Потрапили ми зовсім не туди, куди я очікувала. У моєму розумінні країна вампірів – це якесь моторошне місце, де всі одне одного ненавидять. Ми ж перенеслися на якийсь пагорб, трохи вище від битви. Ще би ніхто з нас не вмів себе захищати. Проте, чим більше я спостерігала за всім, що відбувається, тим незрозуміліше мені ставало. Це було не схоже на повстання. Скоріше вампіри боролися з якимись монстрами. І вони спочатку виглядали так само, як і місцеві мешканці. Проте варто було придивитися, і тоді я зрозуміла – це не вампіри, – тихо сказала я. Що? – мене почув Габріель. Я бачила, що якийсь хлопець пробивався до нас, і наміри у нього точно були не найкращими. Він збирався нас вбити? Мою руку прониз різкий біль, я побачила глибокий поріз на долоні, який зробив Райан. «Твоя кров захистить нас! – сказав він. – Використай магію, допоможи нам перемогти!» Але я не могла навіть поврахнутися. У той же момент мій погляд зустрівся із Заком, тим хлопцем з моїх снів. І тоді я згадала абсолютно все. Моє життя у домі Рейгазів, коли я вірила, що не належу до королівської крові. Навчання у королівській академії. Потім мене знайшов мій брат Ларік, і Я змогла познайомитися зі своєю родиною. Я згадала абсолютно все. Мій перший поцілунок із Заком, дружбу з Ларією. Я згадала всі ці цікаві традиції Валорії та відданість мого народу, і це мало не зіштовхнуло мене з ніг. Легіон не був захисником народу, вони були нашим ворогом. «Допоможи нам!» – крикнув голосніший Райан. «Ні!» – я різко відійшла від нього. «Я не допоможу Легіону!» «Вона не могла всього згадати», – відповіла Каміла. Я різко розвернулася, намагаючись втекти від них. Перед цим я краєм ока бачила, як Райан заряджав арбалет, а Габріель дивився на все переляканими очима. Я маю врятуватися, маю втекти, маю повідомити моїй родині, що я жива. Однак я не встигла нічого зробити, адже жахливий біль пронизав моє плече. Мене поранили, і я провалилася в темряву. Глава чотирнадцята я не знаю, скільки я знаходилася в темряві, адже час просто втратив свій відлік. В голові проносилися спогади мого життя, що зараз приносили буквально фізичний біль. Я ненавиділа себе за те, що так легко повірила Легіону. Однак зараз я розуміла, що це була просто якась магія. На мене наклали заклинання, що блокувала справжню сутність. Але вони прорахувалися, коли привели мене сюди, на рідні землі тями мене провів різкий біль, від чого я відкрила очі. Наді мною схилився якийсь хлопець з неймовірно блакитними очима. Не одразу я згадала, що це Аларік, мій брат. Саме він в свій час повернув мене додому. Я навіть посміхнулася. Проте потім пригадала, що зараз я не в тілі Дарсани. Він навіть не знає, хто я. Однак саме він міг би повірити та допомогти мені знову повернутися назад. Але всі ці хороші думки враз зникли, коли різкий біль опік моє плече. Ну, звичайно, мене ж поранили. А обережніше не можна, прошепіла я. Подякую, що тебе взагалі лікують. Виявилося, що Зак стояв в іншому кінці приміщення. Я не одразу впізнала, що знаходжуся у казиматах палацу. Ну, чудово просто, тепер мене вважають ворогом. Але ж це справді так, вони не бачать в мені Дарсану. І я маю якось переконати їх, допомогти мені. Проте важко це зробити, коли такі рідні очі дивляться на мене з ненавистю. Це ще гірше за поранення. Хто ти така? М'яко запитав Аларік. Ти прийшла з Легіоном, проте потім тікала від них. І саме вони тебе підстрелили. Важко вам пояснити, хто я. Я похитала головою. Та й не впевнена, що повірити мені. А ти спробуй посміхнувся Рік. Я Дарсана, одразу ж вимовила я, точніше, мене перенесли в це тіло, довга історія. На якусь мить запанувала тиша, адже ніхто не знав, що можна сказати. А потім зак розсміявся. Ну, звичайно, не могли б вони одразу повірити мені. Лише брат здивовано дивився на мене. Після того, як він таки знайшов мене, Ларік не так скептично ставився до всього, адже це справді могло опинитися правдою. Дуже смішно. Врешті сказав Зак. «Чи ти думаєш, що ми справді повіримо?» Хлопець різко підлетів до мене, взявши за горло, та притиснув до стіни. Інстинкти спрацювали миттєво, і мені вдалося відштовхнути його, скориставшись одним з прийомів. Звичайно, якби Зак був готовий до цього, то навряд би трюк спрацював. Однак вампір лише здивовано дивився на мене. «Ну, звичайно, цьому мене в свій час навчила мама. Хто ти така?» Ще раз чітко проговорив Зак. «Краще тобі почати говорити правду, інакше ми просто вб'ємо тебе. Зак, вона важко поранена. Ми маємо дати їй трохи часу», – пояснив брат, стримуючи друга. «Раптом вона говорить правду». Останню фразу він просто прошепотів. «Ні, в це я точно не повірю», – занадто різко відповів хлопець. «Але ж ти можеш перевірити», – сказала я, згадавши про особливість ангельської магії Зака. «Перевір мою душу, і ти дізнаєшся правду». «Думаєш, я не намагався це зробити, доки ти спала?» – хижо посміхнувся хлопець. «Щось не дає мені цього зробити. Легіон допоміг тобі та наклав якесь закляття. Хоча цікаво, звідки вони все це знають. Хто їм міг розповісти?» У голові різко запаморочилося, і я ледве не втратила свідомість. А Ларік вчасно встиг підхопити мене, поклавши назад на невелике ліжко. «Що ж, тепер мені доведеться щось вигадати, аби вони повірили мені. І краще зробити це якомога частіше». «Зак, вона має відпочити», – різко сказав брат. «Іди, потренируйся, повпивай кілька тренувальних манекенів заради втіги чи як там ти ще розслабляєшся. А вже потім ми з нею поговоримо». Та Зак не рухався. «Інакше нічого не вийде». Ще якусь мить він уважно спостерігав за всім, а потім різко відчинив двері та вийшов. Та в останньому погляді я побачила біль. Я знаю, що він і справді мене кохає. І навіть не уявляю, що хлопець відчував, коли я зникла. А тепер з'явилася примарна надія. Я би теж не одразу повірила. Це все занадто складно. А Ларік продовжував обробляти мої рани, що мене неабияк здивувало. Ніколи не помічала за ним цього. І Ларі краще вдавалися такі речі. Проте я сумніваюся, що вона зараз би підійшла до мене. «Дівчина боїться мене». «Дякую», – врешті сказала я, коли він закінчив. «Нема за що», – м'яко посміхнувся Рік. «Знаєш, я не можу сказати, що вірю тобі. Проте впевнений, що ти не зашкодиш нам. Нехай це буде якесь особливе перечуття Драгомірів», – продовжив хлопець. «Ми обов'язково з усім розберемося, я обіцяю тобі». На цих словах він тихо вийшов з приміщення, зачинивши двері. Навіть не варто було перевіряти, я і так знала, що мені звідси не вибратися. Та я й не збиралася. Я маю їм якось довести, що я справді Дарсана, і лише тоді все налагодиться. Зак Я вилетів з палацу, адже більше не міг знаходитися в цьому приміщенні. Не поруч з цією дівчиною, що називала себе Дарсаною. І вона була настільки впевненою. На якийсь момент я би їй повірив. Адже я понад усе хотів повернути дівчину додому, проте не таким чином. Навіть коли вона була без свідомості, то кликала мене. Це мене настільки здивувало, що я вирішив проникнути в її душу. Однак цього зробити мені так і не вдалося. Може, варто попросити маму, в неї точно має вийти краще? Хоча я був лише наполовину ангелом, деякі здібності мені все ж були доступні, і я постійно вчився розвивати їх. Особливо те, що нам усім не раз рятувало життя. Але інколи, як і сьогодні, магія буває непередбачуваною. Та мене налякало не те, що моя сила не працювала. Її погляд. Таке відчуття, ніби вона і справді мене знала занадто добре. Він пронизував мене до самих потаємних куточків душі. Я бачив щось таке рідне. І це руйнувало мене зсередини. Я досі не змирився з тим, що Дарсани більше немає. І вірив. «Що ми її повернемо? Я завжди буду вірити в це і робити все, аби врятувати свою кохану дівчину. Проте зараз зустріти когось настільки схожого на неї було занадто боляче. Я боявся повірити, що це і справді може бути вона. Можливо, це просто якийсь черговий план Легіону, і скоро все стане відомо. Я вибіг на велику відстань від палацу, притулившись до дерева. Тут, подалі від усіх, я міг нарешті подумати». Міг побути на одинці, що останнім часом в мене вдавалося не дуже добре. Інколи мені здавалося, що я вже просто не впораюся з цим болем. Занадто складно для мене. Та й закінчити все одразу здавалося такою хорошою ідеєю. Та й тримався заради Дарсани. І з появою цієї дівчини все стало ще гірше. Вона і справді прийшла з легіоном. Але потім, коли наші погляди перетнулися, я бачив щось у її очах. Вона впізнала мене. А потім неймовірний жах, і дівчина кинулася тікати. Вони підстрелили її, проте не встигли забрати, а просто зникнули. Чи міг це бути якийсь план? Навіть не знаю. Я не можу ніколи побути на одинці, видихнув я. Лише один раз. Хіба я багато прошу чи що? Так ні, мені не дають і цього. Хто ж мить за дерев показався Галарік? Він виглядав не найкращим чином адже останнім часом весь час проводив в бібліотеці, аби знайти хоч щось. Я вже відчував, що він тут якийсь час. Ну, звичайно, мені не заховатись від того, кому живе демон. Для нього знайти мене не було великою проблемою. Аби ти знову наробив дурниць, повір, я не хочу втрачати друга через те, що в нього зараз мозок вирішив відпочити, посміхнувся друг, присідаючи поруч. Я не дам тобі зірватися. Ти маєш бути сильним заради Дарсани. Зараз це дуже складно, відповів я. Не вірю, що в тілі цієї дівчини справді душа Дарсани. Цього просто не може бути. Вона не схожа на неї. І справа не лише в зовнішності. Тут щось зовсім інше. Я не можу. А от я навіть не знаю, зізнався Аларік. Я вже одного разу втратив сестру. Тому тепер чіплятимуся за кожну можливість. Хлопець важко видихнув. Ми маємо дізнатися правду. Тільки пообіцяй, що не чіпатимеш її, доки ми не будемо впевнені в тому, що вона становить загрозу. Прошу тебе. А я можу подумати. Мені навіть вдалося посміхнутися. Все ж вона прийшла з легіоном, і я маю право її знищити. Ти можеш подумати, а потім погодитися. Ти не забувай, що я зустрічаюся з некромантом, хитро посміхнувся Рік. Я попрошу її кожної ночі повертати цю дівчину, і вона буде ходити за тобою тінню. Не надто приємно, правда? Від цих слів я мало не розсміявся. Ларік завжди знав, як підняти настрій. Його жарти мене не напружували, на відміну від більшості моїх знайомих з Академії Непростих. Але від цього мій біль не ставав менше. Та я лише кивнув, не буде я їй чіпати поки що. А далі вже подивимося, що нам принесе ця дівчина. Глава 15 Вже кілька днів я знаходилась тут. Так близько від своєї родини та подруги, так близько до Зака. Однак ніхто з них не вірив, що я є Дарсана. Кілька разів навіть приходили батьки, коли думали, що я сплю. Вони намагалися зрозуміти, чи я справді їх донька. Але поки що увійти наважувався лише Аларік. Він обробляв моє поранення, проте ми ніколи не розмовляли і я відчувала, що саме він може мені допомогти. Тому, коли черговий раз хлопець прийшов, аби перевірити моє поранення, я вирішила з ним заговорити першою. Впевнена, що він зрозуміє, що це я. Можна було б спробувати дати йому своєї крові. Та я зараз в тілі мираю, тому сумніваюся, що в мене є щось від драгомірів. Тут треба дещо інше, і я вже знала, що... Знаєш, ця вся ситуація мені дещо нагадує, Кілька років тому на першому курсі Королівської академії дещо сталося. І ту розмову дуже добре пам'ятають лише Дарсана та Аларік. На мить він застиг на місці, проте очі не підіймав. Слабка дівчина та голодний вампір, який ледве стримував жагу крові, бо не хотів ставати монстром. І саме тоді той Аларік сказав одну фразу, яка запам'яталася Дарсані на все життя. «І що за фраза?» – ледве вимовив Аларік. Він не шкодував ні про те, що так і не став королем. Байдуже, що попереду чекало довге життя. Найбільше його засмучувало те, що він так і не знайшов свою сестру, хоча шукав стільки років. На очі навернулися сльози. «Тоді саме ти і зрозумів, хто була тією, кого ти так довго шукав. Ти ж завжди це відчував». Він підняв на мене погляд. «Ти навчив мене всьому, що я знаю про вампірів». «Ти подарував мені справжню родину, і я знаю, що зараз ти так само віриш, що твоя сестра повернеться додому». «Звідки ти це все знаєш?» – йому важко давалися слова. «А ти як думаєш?» – тихо сказала я, хоча він все чудово чув. «Хіба ви комусь раніше розповідали про це?» А Ларік похитав головою, ніби намагаючись відігнати всі ці спогади. «Я знала, що він починає усвідомлювати, що я справді Дарсана». Так, я не очікую, що він кинеться на мене з обіймами. На це потрібен час. Та не встигла я щось сказати, як мій зір затуманився, я почала кудись провалюватися. Знадто добре я знала це відчуття, хоча не очікувала, що зі мною це станеться в тілі Мираї. Це було чергове видіння, до яких я так звикла. Цього разу я стояла посеред двору палацу, а навколо літали стріли. Вони проходили крізь мене, однак я кожного разу здригалася. Судячи з усього, це був день. І саме сьогодні. Ще б легіон не напав ночі, коли вампіри особливо сильні. Вони використовували якісь особливі стріли з жахливою трутою. І хоч їх було небагато, та суттєвої шкоди вони могли завдавати навіть вампірам. В наступну мить я відкрила очі вже у казематі. Я сиділа на ліжку, а Аларік стурбовано спостерігав за мною. Я знала, що мої очі стали білими, і він це побачив. «Ще один доказ, що я Дарсана. Та зараз не до цього». «Що сталося?» – запитав він. «На палац нападуть. Вдень», – швидко промовила я. «Будь ласка, повір мені. Це справді має статися. І там будуть отруйні стріли. Вони небезпечні навіть для вампірів. Якщо нічого не вигадати, хтось може загинути». Хлопець нічого не говорив. «Ти віриш мені?» – запитала я. «Мені треба поговорити з Зоріною», – сказав він. На мить Аларік зник, скориставшись вампірською швидкістю. Однак не забув зачинити двері. Він мені не довіряє, чи зробив це заради безпеки. Я навіть не знаю. Та зараз це не важливо, адже мої близькі можуть постраждати. Зараз їм потрібно врятувати себе. Глава 16 Я скоріше відчула, коли почалась битва. Лише потім почулися звуки. Але вони мене зовсім не лякали. Я була воїном і все життя тренувалася. І хоча зараз моє тіло точно не годиться для битв, та все ж деякі прийоми я пам'ятаю, і у випадку чого можу себе захистити. Але ніхто навіть не збирався пробиратися до казематів. Напевно, легіон вирішив, що Драгоміри мене просто вбили. Вони ж не знали, що все зовсім не так. Але зараз мене це все не хвилювало. Я думала лише про своїх близьких. Чи зможуть вони щось вигадати? Я дуже сильно боялася, що з кимось може щось трапитись. І Ларія ж майже не вміє битися, хоча в неї досить небезпечна магія. А раптом стріла потрапить в когось. Я просто цього не переживу. Я навіть не знала, скільки це все тривало. Здається, ціловічність, і з кожною хвилиною страх все більше захоплював мене. Ні, вони обов'язково впоруються. Драгомірів не так просто знищити, це я вже точно знаю. Здавалося, через цілу вічність я почула кроки, і за мить увійшов Аларік. Він мав поранення на щуці, а ще увесь його одяг був брудний. Та мені було байдуже на це, мій брат був живий, і це вже змушувало мене видихнути. А інші? – запитала я. – Ніхто суттєво не поранений, – вивів він, не зводячи з мене погляду. – Завдяки тобі. Твоє видіння про напад, воно врятувало нас. Я важко видихнула, присівши на ліжко. Ноги не тримали мене, настільки ях перехвилювалася. Та всі в порядку, значить вони знайшли спосіб поратися з отрутою. А значить тепер ми повертаємося до старої проблеми. А не зводив з мене погляду, ніби намагаючись розгадати якусь загадку. Хлопець підійшов ближче та присів, опинившись на рівні моїх очей. «Я поставлю тобі лише одне питання», – сказав він. «І від цього залежатиме все». Я могла лише кивнути. Скільки разів ми з Ларією розставалися. Ти жартуєш зараз, не зрозуміла я. Та ви ще влітку перед другим курсом це зробили разів п'ять. Думаєш, я б стільки рахувала? У ту ж мить Ларік притягнув мене ближче, міцно обіймаючи. Я не стримала сльози адже він, нарешті, повірив мені. Брат був на моєму боці, а це вже не могло не радувати. Мені хотілося кричати від радості. Так могла відповісти лише моя сестра, посміхнувся він, витираючи мої сльози. Ненавиджу, коли дівчата плачуть. Я абсолютно не знаю, що з цим робити. Може, краще давай ми попросимо дами Ларію підняти з могили якусь пуму? Ти ж їх ненавидиш, не зрозуміла я. Ну, так я буду лякатися, а ти сміятися, так і піднімемо тобі настрій, потиснув плечима він. Я вірив, що ти не померла. «Залишилося тільки знайти спосіб повернути тобі твоє тіло, але ми щось вигадаємо», – посміхнувся Рік. «Та маю тобі одразу сказати, мені вдалося пояснити іншим, проте вони ще не впевнені, що це справді Дарсана. Поки що моєї віри їм достатньо, та ми обов'язково маємо щось придумати, доки це не змінилося». «Азак?» – запитала я. «Коли ти...» «Тоді йому було найважче. Він був на себе не схожий». І весь час шукав спосіб тебе повернути. Брат пригадав цей час. Йому потрібен час. І я це чудово розуміла. Адже Зак кохає мене, як і я його. І заради нашого щастя я згодно чекати скільки завгодно. Сподіваюся, що в нас в справді все вийде. Глава сімнадцята В той же день... Я вибралася з кзиматів, і тепер мені навіть виділили кімнату поряд за Ларіком. Це на випадок, якщо я все ж виявлюсь недарсаною. Ну що ж, нехай поки буде так. Поки що мама та, та тато не готові зі мною говорити, адже вони занадто бояться сподіватися. І я їх прекрасно розумію. Одного разу вони вже втратили доньку, і не хочуть це робити знову. Тому я буду чекати і робити все, аби впевнити їх. Ну, що ж, ця кімната менша за ті, що ти звикла, сказав Аларік, відчинивши для мене двері, не для крон, принцеси, звичайно, але для початку підійде. А там же згодом щось придумаємо. Сподіваюсь, тобі підійде. Кімната була звичайною, не такою великою, як в нас з заком, проте теж досить непоганою. Було тут ліжко, великий комод, шафа, кілька тумбочок та зручний диван, і ще непримітні двері що, скоріш за все, вели в ванну кімнату. Але я й не просила розкоші. До того ж, в порівнянні з казематами, це взагалі розкіш. «Який кошмар і як я тут виживу! Таке маленьке ліжко, тут в місті це лише троє людей!» Я закотила очі. «Ти що, забув, що я жила і в скромніших місцях?» – посміхнулася я. «Хоча зараз я й не в своєму тілі, та все ж виховували мене воїном, а тому вчили пристосовуватися до будь-яких умов. Тому все добре. Так, я зовсім і забув про це. А Ларік похитав головою. Думаю, твій старий одяг тобі не підійде, адже ти зараз вище, Тому Іларія Ларія дала тобі щось зі свого. Можеш поки прийняти душ, а потім ми вже поговоримо. Я ж лише кивнула, і брат вийшов з кімнати. Якось це все так дивно. Я пам'ятаю, як незадовго до всього цього сумнівалася, що я хочу такого життя. Сумнівалася в тому, що я буду гідною королевою. А тепер, коли я все втратила, так відчайдушно хочеться повернути все назад. Як тільки ми з усім розберемося, я буду більше цінувати своє життя. Прийнявши душ, я перевдягнулася у джинси та сорочку. Мені часто не подобався стиль Іларії, адже він занадто простий, і дівчина намагалася вдягатися скромно. Та зараз обирати не доводилося. Я поглянула на себе у дзеркало. «Так, я не таким була все своє життя». І думаю, що навіть коли повернуся, то все зміниться. У двері обережно постукали, і я пішла відкривати. Це була Іларія. Вона уважно дивилася на мене, намагаючись приховати своє хвилювання. Думаю, Аларік їй розповів повністю все. І мені було цікаво, чи вірить подруга. Як же я за нею скучила. Дівчина увійшла в кімнату, лише ковзнувши поглядом по ній. «Я хотіла дізнатися, чи підійшов тобі одяг», – сказала вона. Але бачу, все добре. Це так дивно, раніше Дарсана завжди критикувала мій стиль. Адже він занадто простий, не думаючи, сказала я. Ти гарна дівчина, і могла би підкреслити свою красу. Та й сукні тобі пасують. А не ось це, я вказала на її джинсовий комбінезон. Як і Аларік до того, Іларія притягнула мене в обійми. Я відчувала, що дівчина плаче. Я за нею так скучила, що просто не передати словами. Не дивлячись на те, що ми такі різні, ми завжди залишимося найкращими подругами. «Емі, як я скучила за тобою», – сказала вона. «Я одразу повірила, що це ти, як тільки Аларік мені розповів. Але боялася, що ти захочеш зі мною розмовляти, адже можеш просто не пам'ятати. Але зараз, – Іларія витирала сльози, – я просто не стрималась. Коли ти знову почала критикувати мій стиль, це було так звично». «Я не могла тебе не згадати», – посміхнулася я. «Ти ж моя найкраща подруга, і завжди будеш такою. Пам'ятаєш, ми стільки всього пройшли ще з першого курсу. Ти тепер так просто мене не позбудешся. Хтось же має тебе змусити вдягти сукню». Вона лише розсміялася, і я бачила, що її страхи поступово зникають. Поруч з Ларією справді можна було розслабитися. «Тепер двоє людей мені вірить». І це вже більше, ніж я розраховувала. А значить, ми точно впораємося. Зак. Я досі не міг повірити в те, що це справді Дарсана. Навіть після слів Аларіка та її видіння. Так, вона знала те, що не було відомо більше нікому, крім них. Але це все можна було би пояснити якимось планом. Наприклад, навіть про той самий напад. Він міг бути спланованим легіоном і спеціально все підлаштовано. Насправді я просто боявся повірити в те, що це справді Дарсана. Хоча з іншого боку, мав би родіти, адже я так мріяв її повернути. Та якась частина мене продовжувала повторювати, що це зовсім не так, як мені здається. Я просто боюся розчаровуватися, якщо все виявиться не так. Це буде занадто складно. Саме тому я маю все перевірити. Я попрямував до кімнати, яку виділили цій дівчині. До цього Дарсана жила разом зі мною. Звичайно, зараз ця незнайомка не стала би займати місце моєї коханої. Зібравшись з синами, я постукав у двері. Не одразу, та мені відчинили. Я намагався розгледіти в цій дівчині хоч щось від тої, яку я так кохаю. Але абсолютно нічого спільного. Лише погляд, що дивиться на мене так, ніби дуже добре знає. І це змушувало мене буквально тремтіти. Дивно, я вампір. Воїн, який бачив в своєму житті, немало, а зруйнувати мене може навіть простий погляд. «Заку!» – видихнула вона. Я прийшов поговорити. Одразу ж сказав я. «Увійти можна?» «Так, звичайно». Вона пропустила мене всередину. Однак я затримався на порозі. Не знаю чому, та щось не пускало мене далі. Я не міг навіть дивитися на цю дівчину, адже всередині все стискалося від болю. Саме через те, що я так сильно кохаю Дарсану, я досі не міг повірити. «Щось сталося?» – обережно запитала вона. Емі завжди хвилювалася про всіх, а про себе думала в останню чергу. Ось і зараз голос цієї дівчини був стурбований. Так нагадує її. «Чесно, я не знаю, хто ти та в які ігри граєш з нами. Ці слова далися мені занадто важко. Та я прошу тебе, не роби цій родині боляче. Вони вже втратили доньку, не змушуй їх пережити це знову, не давай надію. Я знаю, що вони пережили. Дівчина підійшла трохи ближче. Я пам'ятаю, як вони зраділи, коли в кінці першого курсу дізналися, що їх донька жива. Коли нарешті обійняли її. Обійняли мене. Вона похитала головою. Я не граю ні в які ігри, я просто хочу повернути собі своє життя. Я хочу повернути тебе, Заку. Я зміг лише похитати головою. Кожне слово ніби різало мене по-живому. Якби зараз на мене напали, то я навіть не зміг би оборонятися. Руки стиснулися в кулаки, та я намагався себе стримувати, хоча це й давалося важко. «Чому ти не можеш повірити, що це я?» – запитала вона. «Я не хочу розчаровуватися знову», – зізнався я в своїй слабкості. «Будь ласка, не давай мені марних надій». Я і так зруйнований, не робив все ще гірше. Я тобі доведу, що це справді я. В її очах стояли сльози. Я зроблю це заради тебе, заради нашого кохання. Важко було дивитися навіть на неї. Тому я просто вийшов з кімнати, важко осівши на підлогу. Не думав, що хтось здатний зробити мені боляче. Коли я думав, що мати померла, то відчував щось схоже. Дівчина опустилася на підлогу з того боку дверей. І я чув, що вона плаче. Але я нічого не міг сказати, не міг зробити. Глава 18 Пройшов час, але так нічого і не змінилося. Я досі не могла повернути собі своє життя. І навіть на трохи не просунулася вперед. Іларія та Аларік допомагали мені знайти хоч якийсь спосіб. Проте такого не було. Я вже хотіла здатися та почати звикати до себе такої, однак було те, що змушувало мене боротися далі. Батьки досі не могли прийняти мене, але я відчувала, що їм потрібно просто трохи часу. Вони вже одного разу втратили мене, тому тепер зроблять все, аби я знову була з ними. Так, у моєму нинішньому тілі я не вампір, та й магії не маю, а тому не знаю, скільки можу прожити. Хоча у крайньому випадку брат би перетворив мене, як колись зробив це з Еларією. Однак тоді йому доведеться посісти трон, адже мене навряд чи сприйме народ. І це хлопцю не дуже подобалося. Як і його дівчини, що ніколи цього не хотіла. Але найгірше було поруч із Заком. Якщо з часом мама з татом почали проводити зі мною час, і з кожним разом ставало все краще, то от з ним ми не могли знаходитися в одному приміщенні більше п'яти хвилин. І кожного разу я бачила неймовірний біль в його очах, коли він дивився на мене. Хотілося зробити все, аби він більше ніколи не сумував. Та я не могла навіть підійти до хлопця. Поки що це точно не варто робити. В один з днів, який провела в бібліотеці, мій зір знову затуманився, і я побачила видіння. Черговий напад, проте не на палац, а на маленьке поселення неподалік від міста. Дід не міг туди відправитися, адже ще минулого року він відправився на допомогу якомусь давньому другу. Маркус навіть не знає, що зі мною таке сталося. Треба встигнути до його повернення, адже друге зникнення правнучки просто розіб'є йому серце. Було прийнято рішення, що королівська родина відправиться зі своєю вартою на допомогу. Мене хотіли залишити в палаці, та я справді хотіла бути корисною. Я могла показати, де саме бачила битву. Але коли ми прибули на місце, спочатку нічого не відбувалося. За мить відкрилися портали, і сотні монстрів вийшли з них, збираючись знищити все на своєму шляху. Цікаво, вони самі ще не втомилися від постійних нападів. Ні, я знала, що таке відбувається чи не в кожній країні по всіх 35 світів. Адже це було справжньою війною проти Легіону.